Hi, mein Name ist Jonathan rebes und ich bin ein ziemlicher Philosophie-Anfänger. Vielleicht so wie ihr, aber genau wie ihr hab auch ich großes Glück, denn mein Bruder Micha, der ist das nicht. Jeden Monat bringt Micha uns eine neue philosophische Theorie näher. Wer ist dieser Kant, wovon redet Judith Butler oder was ist eigentlich Liebe? All das musst du nicht extra studieren, für das zumindest wichtigste reicht manchmal auch Ein einziger Podcast. Wenn wir jemanden von etwas überzeugen möchten, dann doch meist mit guten Argumenten. Auch in der Philosophie. Das wird dann mitunter recht kompliziert mit Sätzen wie Wenn P, dann Q. Für uns geht es heute aber einfach darum, diese Art von Logik zu verstehen und so nicht nur selbst präzise argumentieren zu können, sondern auch die Scheinargumente anderer ganz leicht zu entlarven. Kapitel 1. Wie sollen wir denken? Hallo, Leona. Hi Micha. Heute geht es um die Logik. Die Logik der Philosophie mit der übergeordneten Frage, wie wir denken sollen. Ja, endlich. Also wir haben schon oft über diese Folge gesprochen mhm. und irgendwann musste sie kommen. Ja. Und heute ist der Tag, heute ganz, ist es soweit. Aber ganz, es wird gar nicht so schlimm, ne? Es wird gar nicht so schlimm, weil es gleichzeitig im Schwerpunkt darum geht, letztlich für sich selber ein gutes Gespür zu bekommen, wann welche Argumente eigentlich ja. auf einen einprasseln mhm. und welche Fehlschlüsse und Verwirrungen und Manipulationen eigentlich beispielsweise PolitikerInnen verwenden, um so eine Diskussion für sich selber gut ausgehen zu lassen. ja. Und letztlich geht es dann darum, heute im besten Falle Fehlschlüsse, argumentative Fehlschlüsse, klar für sich zu erkennen. Also um man, Argumente geht es hier? Genau. Man kann sie natürlich auch anwenden, wenn man selber ein bisschen manipulativ unterwegs sein möchte. Aber ja. im besten Falle geht es darum, ein Gespür zu bekommen für Argumente und damit auch die Frage zu beantworten. Vielleicht, wie wir denken sollen. Weil das ist, wie gesagt, das übergeordnete Thema oder die ja. Grundfrage so ein bisschen. Finde ich erstmal cool, weil ich hätte auch wie vielleicht viele, wenn sie erstmal auch nur den Titel lesen und darauf klicken und sich, keine Ahnung, vielleicht weil sie einfach eh diesen Podcast hören mhm. und denken, okay, höre ich halt auch die nächste Folge, weil bisher haben die mich ja nicht enttäuscht. So, und ich war auch erstmal so, okay, Logik klingt erstmal ein bisschen trocken, aber so wie du das jetzt auch noch mal gerade eingeführt hast, so hast du es mir vorhin halt auch noch mal erklärt, dass das so in diese Richtung gehen wird, jetzt ja vor der Podcastaufnahme, und das klingt schon alles ein bisschen lebendiger und eigentlich ziemlich interessant. So, ne Also wie man wirklich argumentieren soll, dass man nicht merkt, wann man verarscht wird ja. äh, sozusagen in Argumenten, wo man vielleicht denkt, ah, okay, klingt logisch, aber du steigst dann heute auf, wo das vielleicht nur logisch klingt, aber eigentlich gar nicht logisch ist. Ganz genau, das ist zumindest äh, das, das Vorhaben Plan. das mhm. Vorhaben heute, der Plan. Und ja Aber ist doch cool, habe ich Lust drauf. Ich würde gerne wieder mit einer Frage heute beginnen. Und zwar, Jona Und das habe ich euch auch da draußen gefragt. Ja. Wie sollen wir denn jetzt denken? Was geht dir da durch den Kopf? Bei Instagram da draußen gefragt, ja. meinst du, ne? Wie sollen wir denken? Ja. Tatsächlich hatten wir ja lustigerweise in der letzten Episode. Das passt sehr gut. Das passt wirklich ganz gut. Da haben wir uns ja mit. Ah, da hast du ja <lacht> was bei gedacht. Mhm. Ja? Mhm. Okay, schön. Michael kann nur noch mit Mh antworten, weil er die, <lacht> die Chance gerade genutzt hat, mit dem Stellen einer Frage, sich fünf Kekse auf einmal in den Mund <lacht> zu pfeffern. Wie sollen wir denken? Ja. In der letzten äh, Episode, da, da war ja eigentlich so ein bisschen die Was am Ende dabei herauskam, okay, lass mal, wenn wir diskutieren, gesellschaftlich, lass das möglichst vernünftig machen. Und ja, wohlwollend auch vielleicht, ne? Aber irgendwie, ja jetzt nicht, nicht nur von Emotionen und Ideologien geleitet, sondern, ja, ver versuchen gemeinsam einen Konsens zu finden. Richtig. Äh, vernünftig, argumentativ. So. Ganz genau. So eine Diskursethik hatten wir beim letzten Mal. Genau, mit, mit Joga, Jürgen Habermas. Ja. Und ja, also da bin ich jetzt noch relativ drin. Ich hatte auch noch mal nach der Episode Tatsächlich kam es noch ein, ein, zwei Mal, ging mir das so durch den Kopf. Und ich dachte auch gerade, wenn man bei der Tagesschau durch irgendwelche, bei Instagram, durch die Kommentare mal äh, guckt unter so Nachrichten, wie viel Scheiße da teilweise mm. steht. Man muss das wirklich so sagen, wo ich mir wirklich dachte, hört euch mal diese Podcast-Folge an oder lest euch mal dieses -Seite dicke Buch äh, <lacht> von Jürgen Habermas durch. Dann würden wir anders miteinander reden und natürlich, um auf deine Frage zu kommen, auch anders denken. Mm. vielleicht. Ne? Ich, ich finde diese Art an Denke Äh, gut, wenn man jetzt ins Politische und sowas ja. geht. Ja. Also wie sollten wir denken? Ja, vielleicht so dieses, ja, vernünftig denken. Ja. Kommt immer drauf an, wo man es jetzt drauf bezieht, ne? Naja, aufs Denken. Aufs Denken. Weniger aufs vielleicht Diskutieren Ja, ich war jetzt so, ja, mal, war jetzt so beim Diskutieren. Genau. Du warst eigentlich, du politischen... hast die Frage mit, mit Habermas beantwortet. Der ja. war natürlich beim letzten Mal schon dran. Du meinst jetzt was äh, Neues. Da brauche ich auch schon eine neue Antwort eigentlich. Aber ist auch für mich in Ordnung. Letztlich Hast du ja einer gesagt, gesagt, es geht irgendwie darum, rational, logisch zu denken. Ist ja interessant, was du für ein Argument vielleicht gerade sogar verwendet hast, um diese Frage hier zu beantworten. Das sage ich jetzt noch nicht, aber letztlich ist es auf jeden Fall kein gutes Argument gewesen für, für die Antwort so, okay. der Frage, vielleicht sogar ein sogenannter Zirkelschluss. Aber was das alles genau bedeutet, das werden wir heute tatsächlich erfahren. Deswegen lass uns gerne an der Stelle ein bisschen weitermachen. ja. In der Philosophie ist es so, und das hatten wir auch schon in der einen oder anderen Episode erläutert, dass so die Logik die Disziplin ist, die auf der einen Seite das Handwerkszeug von jeder Philosophen, Philosophin ist. Weil man, es geht darum, irgendwie besten Falle Texte zu schreiben, die im Sinne der Logik auch formuliert sind. Was das genau bedeutet, erläutere ich noch. Und auf der anderen Seite... Ich denke gerade immer ja. noch über diese Frage nach, ne? Mhm. Ich komme nicht zu einer vernünftigen <lacht> Antwort. Ich bin die ganze Zeit so, keine Ahnung, ich will niemanden vorschreiben, wie er zu denken hat oder so. Dieses Sollen, das hm. klingt so super, so soll man denken, wenn ich jetzt irgendeine Antwort darauf gebe, ne? Klar, im Politischen, Diskursmäßig, da finde ich, war das mit Jürgen Habermas schon gar nicht so schlecht, ne? lass mal das schön ja. vernünftig bleiben. Aber so allgemein, da will ich irgendwie gar keine, weil ich habe gerade so nebenbei nochmal darüber drüber nachgedacht, da will ich irgendwie gar keine Antwort geben, weil ich finde, jeder soll so denken, naja, wie er halt denkt, also Da will ich wirklich irgendwie gar niemanden eine Vorschrift machen. Ja, man oh, muss, wenn das man sich die Frage analytisch anschaut, ist glaube ich wichtig für sich selber zu unterscheiden, dass die Frage insofern gestellt ist, dass sie lautet, wie sollen wir denken und nicht was sollen wir denken. Ja. Und das hilft manchmal schon, um das zu beantworten, weil es geht wenig um eine inhaltliche Frage, sondern wirklich tatsächlich um eine, ja, grundlegende Struktur, die Struktur des Denkens, ja. ja. Aber auch da wüsste ich jetzt, also bin gespannt. Vielleicht kann ich ja nach der Folge die Frage anders beantworten. Aber gerade wüsste ich jetzt nicht, wie ich jemandem das vorschreiben oder empfehlen sollte, wie er zu denken mhm. hat. Ja, ja. Bisschen. Aber okay, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur. In der Philosophie ist es gleichzeitig wichtig. Es ist ja auch eine, eine Form der Wissenschaft letztlich logisch zu argumentieren. Und ja. logisch, aber nicht im Sinne von, es ist doch äh, logisch, dass, keine Ahnung, jetzt draußen die Sonne scheint, ich guck gerade nach draußen, sondern im Sinne der Logik und das ist heute, wie gesagt, Thema. Mhm. Es ist auch das Thema, wo viele dann immer sehr viel Respekt haben, auch die ja, ja. im Studium starren, so, oh fuck, Philosophie, mega geil, aber da kommt auch noch diese Logik da, die dann irgendwie auch noch aussieht wie Mathematik bei uns heute jetzt in dem Falle Nur kurz, ja. nicht lang. Okay. Und gleichzeitig ist es etwas, was total spannend ist, wenn man Logik weiterfasst, nämlich auch als Argumentationstheorie. Und das machen wir heute im Besonderen. Ja. Die Logik selbst ist unter anderem mitbegründet worden von Aristoteles, ein Philosoph aus der Antike, dem wir auch hier das ein oder andere Mal schon mal hatten. Und der hat letztlich die, die Logik als philosophische Disziplin ja mit begründet. Der hat da ganz ganz viel zu gesagt und hat die Logik auch als Form der Argumentationstheorie gegründet. Also es geht in der Logik um Argumente erst einmal, um auch eine Form des Diskutierens natürlich, aber im Besonderen um Diese einzelnen Argumente, wenn ich etwas formuliere, was genau ein Argument ist, erfahren wir heute noch. Aber für damals, also korrigiere mich, falls ich gerade jetzt Scheiße laber, aber für damals dann ja auch bestimmt, ich weiß jetzt nicht, ob revolutionär, aber also noch nicht so etabliert, wie wir das heute vielleicht denken, wie hm. es damals gewesen wäre, weil du hattest ja auch noch nicht Wissenschaft in dem Sinne, oder? Nee. Also, nee. Da, da das hat ja das mitbegründet, der hat dann sogenannte äh, Syllogismen. Quasi, ja, mehr oder weniger herausgearbeitet, was das auch ist. Ich sage jetzt heute ganz oft, das machen wir noch, aber es ist, glaube ich, wichtig, das wirklich Schritt für Schritt hm. anzugehen, das Thema. Aber ja. ja, es ist eine Form. Wenn nicht, der dass man das so selbstverständlich nimmt, ja, natürlich denkt man logisch. Ja. So, sondern das musste sich auch erstmal auch die ganze Wissenschaft als, als Kosmos irgendwie, ist ja nicht, die Menschheit ist ja nicht entstanden, es gab sofort irgendwie Soziologie, Biologie, so, ne, das war ja, ja. früher auch einfach alles irgendwie. Philosophie, ja universal, ja, wissenschaftlich dann irgendwie. Ja, genau, ja, also, aber auch da musste ja sowas wie Argumente und irgendwie logisch argumentieren. Das musste er sich ja auch erstmal ja kultivieren oder so irgendwie heraus, herausbilden. Ganz genau. Der, der Modus ist, in dem wir hier jetzt ja auch gerade miteinander reden. So, ne? Ganz ganz genau. Und da ist Aristoteles zu nennen. Da sind aber auch Denkerinnen zu nennen wie Russell oder Wittgenstein oder, ich sag jetzt einfach so ein paar, ne? Ja, sag mal. Uh, Orman Quine oder Tarski oder auch, wie heißt sie, Hypatia von Alexandria. Also es gibt, okay. ja, es gibt Wittgenstein einige... Wittgenstein hatten wir hier schon. Genau, genau aber äh, Männer wie Frauen sind da zu nennen. Und letztlich geht es wirklich um eine Untersuchung, was so die Struktur von Argumenten betrifft. Und dann natürlich ja. auch philosophisch, was bedeutet, man nimmt das Thema sehr ernst und guckt ganz genau, ganz genau hin und dann ist ja meistens etwas, wenn man ganz genau hinguckt, auch irgendwann sehr, sehr kompliziert und es geht um, was man Prämissen nennt, es geht um Schlussfolgerungen, es geht um spezifische Regeln in der Logik oder in den Formen der Argumenten hm. und letztlich geht es sogar darum, das machen wir nur ein bisschen heute, um, ja, dass man Argumente sogar formalisieren kann. Also letztlich dafür Symbole hat, für Argumente und dann quasi, das war vielleicht noch manchmal auch so der leichte Traum von Philosophen, dass man irgendwann gar nicht mehr richtig über Dinge sprechen muss, inhaltlich, sondern es reicht, wenn wir alles in, in kleine Symbole packen, wie so Computer 0 und 1 und damit mehr oder weniger die Welt ausrechnen können. Okay, cool erstmal. Ja. Also klingt spannend. Ja, absolut. Das ist auch so ein bisschen das Handwerkszeug von Philosophen innen, oder? Ja, absolut. Also dieses ganze, ich glaube deswegen hatte ich, weil es kam immer mal wieder durch, auch in den vergangenen Folgen und ich glaube deswegen habe ich auch immer gesagt, wir müssen eigentlich mal eine Folge dazu mhm. machen. Weil das ist eigentlich das, mit dem auch Philosophen arbeiten. ne? Mit ganz, ganz präzise, ganz genau, jedes Wort ist irgendwie abgewogen mit der Waage. Ja. so Und dann natürlich auch nicht nur, nicht nur jedes Wort, sondern auch jede Sätze, jede, jede, jedes Argument am Ende des Tages. Ja, sogar so verrückt, wie da manche schreiben, so wie Wittgenstein in seinem Traktatus Logicus, also ein Philosoph, wem das ja. interessiert, dazu haben wir auch eine Episode. Zu eigenen der, Sprachen teilweise. Genau, und der dann wirklich mit einer Prämisse anfängt und dann, und dann wirklich jedes Argument aufbaut. Schritt für Schritt mhm. und dann sogar in Paragraphen schreibt und diese Paragraphen sind einzelne Argumente letztlich, die bauen immer aufeinander auf. Wie so Gesetzestexte. Wie so sehr gut strukturierte Gesetzestexte und ja. mit dem Thema werden wir uns heute auseinandersetzen und bist du bereit reinzustarten? Voll. Dann lass uns das ja. machen und dann springen wir direkt ins zweite Kapitel und beginnen damit. Kapitel 2. Ein Argument. Wir schauen uns jetzt, Majona, so richtig schön an, was ein Argument ist und welche grundsätzlichen Argumenttypen es da gibt. Man muss jetzt ein bisschen aufpassen, meintest du eben. Ein bisschen aufpassen mir, jetzt, das stimmt, ein bisschen zumindest. Aber danach wird nochmal, ja, wird es richtig gut, wird es mal richtig, wird's noch aber richtig jetzt gut. mal ganz kurz, jetzt mal ganz kurz richtig Philosophie. Ja, jetzt mal ganz kurz den auf Stopp drücken vielleicht auf der, auf der ja. Xbox. Ja. Ich sich jetzt mal nur ganz kurz auf den Podcast konzentrieren. Das, vielleicht wird es äh, aber auch gar nicht so kompliziert. Ich weiß du hast nur gerade eben gesagt, ich soll aufpassen jetzt. Ja, letztlich geht es um die Differenzierung von deduktiven und induktiven ja, Argumenten. Ja, das ist doch einfach. <lacht> Magst du uns das mal kurz erläutern? dann? <lacht> nee, fang du mal an. Okay, dann fang ich, ich könnte auch was sagen zu deduktiv und induktiv. Das was hatte ich auch schon. In okay, dem, äh, dann bist Studium du ja schon mal war. gut aufgestellt. Also, stellt euch mal vor, Grundsätzlich, wie jetzt ein Argument ausschaut, und das ist nämlich in der Regel davon geprägt, dass es Prämissen gibt. Man könnte auch sagen, Annahmen. Grundannahmen? Ja, ja Grundannahmen vielleicht nicht, aber es sind Annahmen oder Sätze. Und wäre jetzt keine Grundannahme? Ja, weil Grund, nein, das, das passt nicht. Eine Grundannahme ist nochmal ein, das, das, ein darunter oder was? Ja. Also eine okay. Grundannahme. Gut, das, Prämissen das, dann sind Annahmen. Genau, das passt mir, das finde ich besser. Und aus der Prämissenmenge letztlich folgt in der Regel eine Konklusion, also eine Schlussfolgerung. Ich kann ja gerne mal ein Beispiel machen. Alle Menschen sind sterblich, wäre eine Prämisse. Sokrates ist ein Mensch, wäre eine weitere Prämisse. Also ist Sokrates sterblich, ganz genau. Das wäre ein... Also wir haben zwei Annahmen. Prämissen, lass bitte mit Prämissen jetzt reden. Okay, ich benutze einfach beides. Wir haben zwei Prämissen, Frisch. Annahmen, Prämissen. So. Und daraus ergibt sich eine Schlussfolgerung, a.k.a. Konklusion. Konklusion. Richtig. Also, ich sag's nochmal, alle Menschen sind sterblich, Sokrates mhm. ist ein Mensch, also mhm. ist Sokrates sterblich. Das heißt, aus der Prämissenmenge folgt in diesem Falle notwendigerweise die Konklusion. Die ist davon komplett abzuleiten. Das ist komplett... Wenn, wenn die... Prämisse 1 wahr ist, dass alle Menschen sterblich sind und Prämisse 2, Sokrates ein Mensch ist, dann muss Sokrates sterblich sein. Wir nehmen an, dass die Prämissen 1 und 2 wahr sind und dann muss quasi die Konklusion, also in Schritt 3, die Folgerung sein, Sokrates ist sterblich. Und wenn, Klingt logisch. Und ja. wenn das so eines des Argumentes ist, dann... Ist das ein in der Regel? Dann ist es ein deduktives Argument. Also deduktiv meint letztlich von einer allgemeinen Aussage oder von einer allgemeinen Menge auf dann eine Einzelaussage Schlussfolgern zu können. Nee, alle Menschen sind sterblich. Da merkt man schon, das sind alle mit einbe, einbezogen. Dann Sokrates ist ein Mensch, der gehört zu diesem Allen. Mhm. Also ist Sokrates auch sterblich. Dann hin zu dem, zu dem also von allen von allen Menschen, ne, da mhm. starten wir hinzu, und da enden wir am Ende in dieser Konklusion, ja. in der Schlussfolgerung, Konklusion, dass Sokrates äh, sterblich ist. Richtig. Und deswegen ist das, weil wir von allen hin zu dem Einzelnen gehen, ja. deduktiv. Genau. Das sind jetzt die, die ja, Fach, Fachbegriffe. Richtig. Wissen, also tatsächlich, das ist auch wenn ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, die ihr jetzt hier gerade zuhört. Falls ihr schon studiert habt, dann ist euch das bestimmt ein Begriff, weil das nimmt eigentlich jeder im Studium mit. Ne? Das sind so wirklich wissenschaftliche mhm. Grundbegriffe und für alle, die das vielleicht noch nicht hatten oder jetzt gerade das Anfang zu studieren und vielleicht noch Abi machen oder, oder studieren. Auch Muss ja auch in der nicht. Schule äh, noch gerade sind oder eine Ausbildung machen, was auch immer, da ja, habt ihr das auch schon mal gehört. So Richtig und das ist wichtig zu verstehen, weil man damit eine Grundstruktur von Argumenten versteht. Mhm. versteht. Also deswegen ist mir das ist nicht nur aus wissenschaftlicher Perspektive... Nee, nee, wir machen wir machen sondern, hier nichts einfach nur, weil wir denken, wir müssen das abarbeiten nee, nee, oder so. Das soll schon am Ende auch cool sein und wir nehmen hier alle was äh, mit füreinander. Richtig. Das heißt, wenn die Prämissen wahr sind, dann ist auch die Schlussfolgerung wahr. Wenn die Prämissen wahr sind, ist auch die Schlussfolgerung wahr. In dem ja. Falle, ne? Mhm. Alle Menschen sterblich, Und dann ist auch Sokrates sterblich. Ja, okay, soweit so einfach. Ja. Deduktive Argumente sind immer gültig und damit auch sicher letztlich. Wenn die, wenn die Prämissen wahr sind und das Argument eines solches ist, wie ich es gerade eröffnet hatte, dann ist es gültig und sicher. Dann muss aus der Prämissenmenge die Sterblichkeit Sokrates folgen. Das ist immer so, immer. Bei deduktiven Argumenten oder grundsätzlich in der Logik geht es nämlich darum, um zu schauen, ob Argumente gültig sind. Es geht wenig darum, um zu gucken, ob Argumente wahr sind. Wahr im Sinne einer Wahrheitstheorie. Ist komplett egal. Man könnte auch sagen, alle Menschen sind Zombies. Sokrates ist ein Mensch, also ist Sokrates ein Zombie. Es ist komplett mhm. egal, ob das, okay. ob das eine Wahrheit Stimmt. in der Welt hat. Sondern es muss in der, in der Struktur des Argumentes letztlich als Logisch wahr. sein. Ja, genau, wahr. Und beziehungsweise dann ist es auch gültig. Gültig? Genau, man, gültig. Das ist so ein gültig ist der, Be richtige. Be der richtige Begriff, der da verwendet wird. Aus. Ja, also wir merken uns doch mal, Argumente haben was mit Prämissen und einer Konklusion zu tun. Bei Argumenten ist es auch in der Regel so, in der einfachsten Form, das sind immer sogenannte Konditionalsätze. Das bedeutet, es sind Wenn-Dann-Sätze. Wenn etwas ist, dann ist das so und so. Ja. Ne? Wenn... Zum Beispiel, und ich mache mach nochmal ein gutes Beispiel. Genau, so viele Beispiele, wie nur geht. Genau, also merkt euch schon mal, das ist jetzt ein Wenn-Dann-Satz. Alle Studentinnen an der Uni sind intelligent. Also wenn du Studentin an der Uni bist, dann bist du intelligent, okay? Ja. Jetzt ist das so, Maria ist intelligent, also, jetzt frage ich dich. Ist sie Studentin an der Uni? Nee, ist sie nicht unbedingt. Sie könnte ja auch... Sie könnte intelligent sein, muss jetzt aber nicht Studentin an der Uni sein. Genau, vielleicht ist sie intelligent hat nicht studiert. Und ja. das ist nämlich jetzt interessant. weil aber man würde erstmal jetzt, also man, man weiß sofort, okay, nee, muss jetzt nicht so sein. Aber warum das jetzt genauso ist, weiß ich jetzt, also das musst du jetzt nochmal Ja, ich versuche ganz, ganz einfach. Ist. Aber ich glaube, es ist, ja. mhm. Also bei den Argumenten ist es ja immer dieses Wenn-Dann. Und dieses Wenn besetzen ja. wir jetzt als P. Ah, okay, jetzt Und das Buchstaben Q dazu. ist ein dann Okay. Nochmal, warte. Wenn ist, ist ein P, P und das äh, dann ist ein Q. Okay. Okay. Ja. Also alle Stud Studentinnen an der Uni. Wenn du quasi an der Uni bist, dann bist du Studentin. Das ist das P jetzt. Okay. Das ist, ähm, das, das ist der vordere Teil, das ist, von, das, von dem Argument. Du hast gerade schon Wenn-Dann-Satz sogar benutzt in dem. Okay, dann habe ich es äh, vielleicht äh, zu, äh, zu Hat schnell. Hatte er das nochmal mal zurück, Lass nochmal, weil du hast gerade Wenn-Dann-Satz in, in dem Einsatz. Wenn du an der Uni studierst, dann bist du Studentin. Das war jetzt schon Wenn-Dann-Satz nur in dem P alleine. Ach so, okay. Also das macht es dann kompliziert. Aber okay. da, fang noch mal an quasi dann. Oder? Von wo denn? Nochmal, er, erklär nochmal den Satz mit. Okay, was ist hier, warte, was ist ein P und was ist ein Q? Ja, also P ist immer quasi jetzt für uns erstmal ganz einfach gesagt, dieser Wenn-Teil, der vorne ist im Argument. Mhm. Oder also wenn. das in diesem Fall jetzt alle Studentinnen an der Uni alle Studentinnen an der Uni ja ja das ist das wenn also ja. wenn man an der Uni studiert beziehungsweise richtig. jetzt in dem Fall alle Studentinnen an der Uni richtig wenn das eintrifft wenn dann es da ist, ist man intelligent dann ist man intelligent genau okay. und das dieses, ist das Q das ist das Q ja also wenn P ja alle Studentinnen an der Uni ja dann Q ja ist man intelligent richtig Und jetzt haben wir eben gerade gesagt... sind die die sind intelligent. Richtig. Diese Studentin, P, an der Uni, wenn man studiert, dann ist man intelligent. Cool. Ja. Und jetzt ging es ja gerade weiter. Maria ist intelligent. Da spricht man dann wieder vom Q. Da geht es um die Intelligenz. Mhm. Ja, okay. Und daraus, das P wieder zu folgen, zu Schlussfolgern, dass sie nämlich Studentin an der Uni ist, das funktioniert nicht. Weil... Es hat etwas mit so schwierigen Begriffen wie hinreichend und notwendig zu tun, aber vielleicht dahingesagt, für euch ist es wichtig, aus einem Wenn-Dann-Satz, wenn danach ein, das Dann quasi folgt, also das mhm. Q, ist das immer ein sogenannter Fehlschluss. Weil nur wenn man Student an der Uni ist, dann ist man auch intelligent. Und nicht wenn man intelligent ist, ist man Studentin an der Uni. Das, das ist diese Unterscheidung letztlich. Es geht nur in eine Richtung. Es geht nur in eine Richtung. Es geht Richtung. nur P von also wenn P stimmt, dann stimmt auch Q. Mhm. Es geht nur von, von links nach rechts. Du kannst aber nicht sagen, wenn Q stimmt, dann komm, kommen wir zu P hin. Genau. Wenn du, also nochmal anders gesagt, wenn du an einer Uni studierst, mhm. P, dann bist du intelligent. Mhm. Also von P kommen wir hin zu Q. Mhm. Jetzt wollen wir mal, und das war ja das, was probiert wurde in dem zweiten Satz, wollen wir hin von Q, mhm. Hin zu P, nämlich wenn du intelligent bist, Q, mhm. dann studierst du an einer Uni, P. Ja. Diese Richtung geht aber nicht. Wir können nur von P hin zu Q gehen. Wir können aber nicht von Q wieder zurück zu P. Ich genau. Glaube, das ist es doch eigentlich. Genau, oder? im ersten Schritt ist es das. Ich habe aber gleich noch einen zweiten Schritt, dann ist es das leider nicht mehr. Ah, <lacht> äh, man, man kann mich doch von Q zum P. <lacht> aber ah, mit einem Trick. Okay. Aber erstmal stimmt das Aber so weit, es stimmt oder? komplett, ja. Okay. Das ist der sogenannte Modus Ponens. So der einfachste, Hi. ist der einfachste letztlich die Argumente, argumentische Struktur. Also wenn P, dann Q, mhm. P, dann Q. Das wäre einer der Funktionen. P, dann Q. Das würde funktionieren. Aber nicht Q, dann P. Richtig. Was auch wiederum funktioniert, das ist ist jetzt interessant, wie komme ich denn, wenn ich als zweites das Q habe, trotzdem zum P? Und das ist mit einem Trick möglich. Nämlich, wenn man sagt, wenn P, dann Q, nicht Q, dann auch nicht P. Das wiederum funktioniert. Wir können es ausprobieren. Alle in einem, in Beispiel jetzt. Okay, Alle okay. Studenten an der Uni sind intelligent. Maria ist nicht intelligent, also ist sie auch nicht an der Uni. Das wiederum funktioniert. Aber nur, wenn du es negierst. Wenn du das Q negierst. Okay. Alle, ne, alle Studenten ja. an der Uni sind intelligent. Maria ist nicht intelligent, also ist sie auch nicht an der Uni. Weil alle an der Uni sind ja intelligent. Wenn sie nicht intelligent mhm. ist, kann sie nicht an der Uni sein. Okay, der Der Satz, einfach jetzt mal so gesprochen, unabhängig von dieser Logik, die du jetzt erklärt hast mit dem Buchstaben, ja. ergibt Sinn. Ja. Wenn wir sie da erstmal zustimmen, Okay, kann, sie kann dann nicht an der äh, Uni sein, weil mhm. alle an der Uni sind intelligent. Sie ist nicht intelligent, also ist sie auch nicht an der Uni. Ja. Und das ist jetzt aber eine allgemeine Regel. Das äh, ist der wenn, Modus wenn wir uns Collins. jetzt in dieser äh, Logik <lacht> befinden, ja. Ja, dann können wir jetzt allgemein sagen, nicht nur, wenn Pu, äh, wenn Puh, <lacht> wenn. Wenn, wenn P, dann Q, sondern wir können auch allgemein sagen, wenn nicht P, dann nicht Q. Nee, das wiederum geht nicht. Äh, andersrum, sorry, wenn nicht Q, dann nicht Q. Richtig. Wäre es aber nicht P, kann man nicht nicht Q folgen. Das okay. funktioniert nicht. Und das aber ist, das sind jetzt so allgemeine. Das ist formale Logik, genau. Formale Logik. Das ist um das und um, letztlich geht es darum, einmal für euch kurz, dann hört es auch gleich schon auf die Grundstruktur zu verstehen. Also wir nehmen an, dass die Prämissen wahr sind. Das müssen wir annehmen. Und aus den Prämissen folgern wir immer eine Schlussfolgerung. Da kommt immer etwas, was schon in der Prämisse letztlich, was daraus notwendig folgt. Das ist wichtig. Und da gibt es dann diese zwei verschiedenen Modi. Es gibt noch viel mehr. Aber mhm. es gibt jetzt einmal dieses P dann Q. Wenn P dann Q. P, also Q, das funktioniert. Warte, das waren jetzt drei Sätze. Du hast dreimal das Gleiche gesagt. Ne? Richtig. Okay. Kann Nicht, ich weil... Ich Manchmal, wenn du das so sagst, Michael, <lacht> dann denke ich immer, okay, P dann Q, also aus P von Q, wenn P dann Q. Und ich denke, ist das ein, eine fucking Formel? Nein, es das ist heißt einfach nur, wenn, wenn P, P, dann Q. <lacht> ja, richtig, P, also Q. Oder, wenn P, dann Q, nicht Q, also nicht P, Modus Tollens. Okay. okay, das war... Einfach das zweite Beispiel, was du gerade eben äh, genannt hast, mit dem, sie ist nicht intelligent, also kann sie auch ja. nicht an der Uni sein. Ja. Okay. Jetzt hört Das ist aber so allgemein. Das sind allgemeine Regeln, die gelten quasi immer. Ja, das genau. Das jetzt auch mit anderen Beispielen wiederholen. Machen wir auch noch, ja. Und wir würden dieses, ich weiß nicht, Grund, Grund, Grundstruktur in unserem Leben, in der, in der Logik, würden wir da wiederentdecken. Richtig. Okay. Und Genau, und allein das kann ja jetzt schon helfen, ja. wenn man damit äh, dafür ein Gespür bekommt, äh, ja, wo eigentlich gerade das P und das Q sind. Ja. Und wirklich folgt jetzt aus dem... Warte mal, das macht doch gar keinen Sinn, dass du aus dem Q ein P folgerst. Also, da, da wollen wir Boah, quasi direkt, direkt Formatidee fürs öffentlich-rechtliche. Das wäre doch schön, weil so auch... Ne, man nimmt so ein... Sorry, für alle, die es nicht will. Ich arbeite ja so irgendwie in den Medien, ne? Und das wäre eine schöne format mal, wirklich einfach zu sagen, okay, wir hier zwei intelligente Menschen setzen sich zusammen, gucken sich Talkshows an und nehmen sich so einzelne Sätze raus und sagen, warum das keinen Sinn ergibt. Und gerne auch mit so Logik, ne, damit man es wirklich mal wissenschaftlich irgendwie, ne, ergibt einfach ja. keinen Sinn. Weil der hat gesagt, äh, Q dann P. Ha, dumm. Ä <lacht> ja, und es ist auch tatsächlich genauso dumm, wie es klingt, wollte ich gerade sagen. <lacht> Im Alltag verwenden wir sehr häufig ganz locker immer wieder diese deduktiven Argumente. Also sowas wie, keine Ahnung, wenn das Auto nicht anspringt, dann ist die Batterie möglicherweise leer, das Auto springt nicht an, also ist die Batterie leer. Ne, das sind ja so typische Sätze, die man, wenn man ein Auto hat und es nicht anspringt, äh, dann könnte das, dann könnte das so, ein, so ein Argument sein. Und das ist ja auch dann logisch, ne? wenn das Auto nicht anspringt, dann ist die Batterie leer, das Auto springt nicht an, also ist die Batterie leer. Wenn P, genau. Q, ja. P, also mhm. Q. macht Also ergibt Sinn. Ergibt in der Logik Sinn. Tatsächlich ergibt es keinen Sinn, weil es könnte natürlich noch ganz viele andere äh, Möglichkeiten geben, warum dieses Auto nicht anspringt. Aber wenn wir jetzt nur in es diesem geht um Satz die sind, genau, wenn wir nur in diesem Satz sind, nur in dieser Logik, dann ergibt das Sinn. Ganz genau. Und es ist jetzt so, dass es wirklich immer um dieses deduzieren, Schlussfolgern letztlich geht. Also wir haben auch gar keinen kein notwendigen Erkenntnisgewinn in der Welt, sondern wir gucken an, ist das gültig, ist das logisch, ist das notwendig quasi, dass das so, mhm, so folgt. Und da ist es wirklich wichtig, dass, und ich sag's nochmal. Dann macht dir jemand einen Fehler. Richtig, genau. ich sag's nochmal, dass aus der, weil jetzt gut aufpassen, Ja. dass aus den Prämissen, aus diesen Annahmen P und Q, wenn P, dann Q, aus den Prämissen etwas folgt. Ja. Und jetzt gut aufpassen. Ich werde es aber nicht formalisieren. Ich dachte gerade, du sagst, und ich werde es nicht wiederholen. <lacht> die Bibel ist wahr, weil Gott sagt, dass sie wahr ist. Und Gott kann nicht lügen, weil die Bibel sagt, dass Gott nicht lügen kann. Jetzt ja. haben wir ein Problem. Weil das ist kein gültiges Argument. Die Frage ist jetzt ja, warum und was passiert da eigentlich gerade? Ich sag's nochmal: Die Bibel ist wahr. Warte. Das sind ja alten. Ja, ist das? jetzt schwer, wenn du es so probierst. Ah, okay, ich dachte, das sind wieder diese zwei Satzbausteine. Ja, es, so ist, mit es ist P und Q. Ja, ich, mach, ich versuch's mal so lockerer zu erklären, weil ich glaube, dann ist es einfacher, glaube okay. ich. Okay. Die Bibel ist wahr, tut mir leid, das wird jetzt wieder irgendwie. Ist, ist ja kein Religion-Bashing. Die Bibel ist wahr, weil Gott sagt, dass sie wahr ist. Die, die Bibel, Bibel ist, ist wahr, weil, weil Gott, Gott sagt, dass sie wahr ist. Und Gott kann nicht lügen, weil die Bibel sagt, dass Gott nicht lügen kann. Weil Die Bibel sagt, dass Gott nicht lügen kann. Und jetzt ist, jetzt ist das eine Und deswegen ist die Bibel wahr, weil. weil was war das zweite? Weil Gott. Äh, nicht lügen kann. Nicht lügen kann. Die Bibel also ist das wahr, weil Gott sagt, dass sie wahr ist. Gott kann nicht lügen, weil die Bibel sagt, die, dass Gott nicht lügen kann. Äh, die beziehen sich quasi auf sich selbst, diese Perfekt. Zeit, Sehr gut. Sehr gut, Jona. Das ist ein sogenannter Zirkelschluss. Das ist eine Form des Arguments, wie du vorhin die Frage beantwortet hast wie wir denken sollen. Ah, Habe ich das? Okay. Ja, du sollst ja, äh, ja, okay, später. kann man nochmal zuschauen. <lacht> ja. Aber das ist mich jetzt spannend. Das ist nämlich ein äh, Petito Principi. <lacht> okay. Es hört halt nicht auf. Es hast du dir ausgedacht? Nee. Nee, nee, nee, klar. Das ist das Lateinische für Zirkelschluss. Sag nochmal. Äh, Petito Principi. Ein, das kleine Prinzip. Petito ja. Principi. Genau. Es <lacht> ist ein deduktiver Fehlschluss. Ja. Weil in der Prämissenmenge die Konklusion schon stattgefunden hat. In der Prämissenmenge, also in diesen Annahmen, die wir. War du die Schlussfolgerung schon versteckt? Ja, okay. Ne? Also, das, die Erde, das sagen wir mal, weil die Bibel ist wahr, weil Gott sagt, dass sie wahr ist und Gott kann nicht lügen. Und am Ende haben wir auch irgendwie Gott kann nicht lügen. Also, wir haben irgendwie. Gott, und, und das steht in der Bibel. Ja, genau. Und, und wir sagen am Anfang ja auch, dass Gott quasi immer die Wahrheit sagt, weil das die Bibel sagt. Also, wir haben quasi das Gleiche oben bei mhm. den Prämissen, haben genau das Gleiche unten, aber wir begründen es gar nicht sondern in der Be die Begründung war oben schon quasi vorhanden. Also es ist dieses typische, wir drehen uns im Kreis, es ist so ein Deswegen sogenannter, Zirkelschluss. Genau, es ist ein sogenannter Zirkelschluss und das wäre auch ein Fehlschluss. Es wäre letztlich ein, ein Fehlschluss. Ist das nochmal? Mhm. Die Bibel ist wahr, weil Gott sagt, dass sie wahr ist. Gott kann nicht lügen, weil die Bibel sagt, dass Gott nicht lügen kann. Mhm. Also letztlich haben wir genau das. Das ist eigentlich nur quasi nur eine große Prämisse. Wir haben gar nicht zwei. Ja, irgendwie. genau. genau. Kann man vielleicht auch so sagen. Wir haben letztlich eine große Prämisse und gar keine Kein Wenn-Dann. Kein Wenn-Dann. Ich mach daraus nachher nochmal. Also man kann aus dem Das klingt wie ein Wenn-Dann. Wenn richtig. Und das ist jetzt das Gemeine. Ich mache daraus nachher ein gültiges Argument. In, in ein paar Minuten. Okay. Vielleicht in zwei. Oder in einer. Ich guck auf die Uhr. Mhm. Aber das ist ja auch vielleicht sogar ein Argument, was man immer mal wieder hört. Ich muss an der Bibel glauben, weil die Bibel bla bla bla mir es vorschreibt, dass ich glauben muss. Also das sind diese typischen Zirkelschlüsse, die häufig dann vorkommen, wenn Menschen auch ja manchmal auch gar kein Argument richtig haben und dann versuchen sie sich irgendwie einzubauen zu bauen und drehen sich im Kreis. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich denken soll. Also denke ich, wie ich denken soll. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Es ist dann ein sogenannter wirklich ja Zirkelschluss. Es gibt oder anders. Lässt dir noch mal ein Argument jetzt vor? Da was einen auch natürlich schnell entlarvt auf eine Art und Weise, jetzt auch nicht, nicht, nicht wertend soll ja jeder daran glauben, an was er glauben möchte. Ne? Mhm. Aber dann geht es halt in dem Fall wirklich dann um Glauben und man versucht sich dann was zurechtzubauen, ja. argumentativ und nicht andersrum, was aber wirklich nicht wertend gemeint, ne? aber nicht andersrum, ich gucke mir die Welt an und versuche dann Argumente zu finden, Wie ich sie mir erklären kann. Genau. Ja, ja entweder so oder wie gesagt, ich mache daraus halt gleich auch noch ein gültiges Argument. Okay. Mhm. Wie findest du das? Der Klimawandel ist nicht real, weil es keine wissenschaftlichen Beweise gibt. Der Klimawandel ist nicht real, ist nicht real, weil es keine wissenschaftlichen Beweise gibt. Das ist ein bisschen gemeiner. Aber es ist tatsächlich auch ein Zirkelschluss. Ach echt? Ja. Oh. der Klimawandel, also klingt für mich erst, so, also klingt nicht nach der, wir haben ja vorhin schon unterteilt, ne? zwischen hm. Wahrheit und in sich aber logisch, hm. klingt für mich jetzt erstmal auch nach einem Wenn-Dann-Satz, also P, der Klimawandel ist nicht real, Q, weil es keine wissenschaftliche Beweise gibt. Ja, und das Gemeine ist jetzt bei Das wissenschaftliche Beweise ja, und ja. das Real ist das ja. Gleiche? Ja, quasi die Existenz von wissenschaftlichen Beweisen wird vorausgesetzt, um gegen die Argumente oder um das Argument des Klimawandels letztlich zu stützen. Also es ist ein sogenannter verdeckter Zirkelschluss. Also wir setzen quasi schon etwas voraus und sprechen es gar nicht richtig aus. Wie so eine verdeckte Prämisse, die wir da eingebaut haben, aber wir sprechen sie nicht aus. Der Klimawandel, Welche denn? Sag nochmal. Genau, der Klimawandel ist nicht real, weil es keine wissenschaftlichen Beweise gibt. Und jetzt wird quasi die Existenz von wissenschaftlichen Beweisen für den Klimawandel vorausgesetzt um dann die Argumentation gegen den Klimawandel zu stützen. Aber die Existenz von wissenschaftlichen Beweisen für den Klimawandel vorauszusetzen, warum? Also der Klimawandel kann ja auch existieren ohne wissenschaftliche Beweise. Du setzt quasi etwas einfach so voraus, ohne das tatsächlich da auszusprechen. Das ist wie so ein verdecktes so. Argument, also wie so eine verdeckte Prämisse, die sich dann aber im Zirkel quasi wieder selber stützt. Also da sind in dieser einen Prämisse, in der zweiten mhm. Lesen du dir noch mal ganz kurz vor? Ich lese dir nochmal mal alles vor. Ja. Der Klimawandel ist nicht real. Der Klimawandel ist nicht real. Weil es keine wissenschaftlichen Beweise gibt. Weil es keine wissenschaftlichen Beweise gibt. Und ja. die, da ist quasi dieses, es, es braucht wissenschaftliche Beweise, ja, um, um, etwas um die Realität des Klimawandels keine ab, Ahnung. abzubilden. Ja, genau, von mir aus. Äh, das steckt da drin, aber das wurde gar nicht explizit genau. genannt als eine Prämisse. Ja, genau. Es ist wie so eine verdeckte, wie so eine verdeckte Annahme, so eine Voraussetzung quasi. Mhm. Und die sich dann auch wieder im, im, im Kreis letztlich, letztlich immer wieder dreht. Und das ist so typisch für Zirkelschlüsse. Der erste ist natürlich vielleicht so ein bisschen, den kann man vielleicht leichter greifen. Aber bei dem ja. ist, es, ist es letztlich auch, auch ein, auch ein Fehlschluss. Letztlich es ist es auch ein, auch ein Fehlschluss, weil die Schlussfolgerung immer da auch schon Teil der Prämissenmenge war. Also sie war die ganze Zeit schon Teil der Prämissenmenge. Und ja, da gibt es gar keine, gar keine richtige, dieses wenn P dann Q, am Ende habe ich wieder P. Die Schlussfolgerung war schon Teil der Prämissenmenge. Ja. Also die ich, Schlussfolgerung war schon Teil der Grund, also dieser beiden Sätze, diese, ja, genau. Grund, äh, diese wird, Annahmen, die wir am Anfang gesagt haben. Es wird nicht daraus geschlossen, sondern es hat einfach schon eine Operation stattgefunden. Die, die Schlussfolgerung war. Er ist ja das, der Satz ja sehr, sehr kurz. Ne? Der mhm. Klimawandel ist nicht real, weil es keine wissenschaftlichen Beweise gibt. Die Schlussfolgerung ist dann, der Klimawandel mhm, ist, ist nicht real. Real? Weil es keine wissenschaftlichen Beweise gibt. Also ist der Klimawandel nicht real. Ich habe den Satz natürlich nicht weitergebaut, mhm. weil er dann quasi schon in so ein Argument einge, eingepflegt wird, was ich aber erstmal hier vermeiden wollte. Weil häufig hört man ja im Alltag eher sowas. Der Klimawandel ist nicht real, weil es keine wissenschaftlichen Beweise gibt. Ja. Genau, und da, wie gesagt, das ist auch eine Form des Zirkelschlusses oder eines, eines verdeckten Verdeckungsstörgeschluss ist, weil ich, wie gesagt, die Existenz, was so wissenschaftliche Beweise voraussetze, um gegen den Klimawandel zu argumentieren. Das müsste da noch drin vorkommen. Aber es kommt nicht drin vor. Wie wäre es denn, du meinst doch, du kannst da auch einen richtigen, einen logischen, Genau, ich kann ja mal aus aus beiden äh, richtige Sätze machen. Bin den wissenschaftlichen Beweisen mache ich auch mal einen vielleicht, wo am Ende ist, Gut ausgeht für den Klimawandel. Weil das fand ich jetzt noch ein bisschen schwieriger tatsächlich. Ja. Ich da diesen, also ich glaube, ich, glaub, ich kann es so ein bisschen nachvollziehen, warum das nicht logisch in dem Sinne ist. Mhm. Aber ich konnte jetzt gerade noch nicht ganz genau sehen, wo bezieht sich das da auf sich selbst. Aber vielleicht wird das noch mal klarer, wenn du das richtig, wie es richtig wäre, ausformulierst. Ja, ich mache es aber vielleicht auch so, dass wir da gut bei rumkommen. Also ja. wissenschaftliche Beweisen zeigen, dass der Klimawandel Menschen gemacht ist. Okay. Wissenschaftliche Quellen sind verlässlich für Informationen über das Klima. Das fehlt eben komplett auch. Also ist der Klimawandel Menschen gemacht. Das wäre ein Argument, das funktioniert. Kannst du es nochmal wiederholen? Ja. Wissenschaftliche Beweise zeigen, dass der Klimawandel Menschen gemacht ist. Wissenschaftliche Quellen sind verlässlich für Informationen über das Klima. Also ist der Klimawandel Menschen gemacht. Das mhm. funktioniert. Oder auch bei dem anderen eben: Die Bibel ist das Wort Gottes. Wenn etwas das Wort Gottes ist, dann ist es wahr. Also ist die Bibel wahr. Wäre auch gültig. Aber dann, wenn ich das so aufdrösel, hm. dann sehe ich die ganzen Prämissen. Und dann kann ich natürlich auch viel leichter gegen etwas argumentieren, wenn ich diese ganzen Prämissen vor mir habe. Und dann kann ich mich sagen, okay, warte mal, wenn etwas das Wort Gottes ist, dann ist es wahr. Hm, wenn ich mir nicht, dann kann man dagegen argumentieren, theoretisch. Ne? Aber von der Struktur ist das ein gültiges Argument. Die Bibel ist das Wort Gottes. Wenn etwas das Wort Gottes ist, dann ist es wahr. Also ist die Bibel wahr. Das würde funktionieren. Von der okay. Gültigkeit. Okay. Ich müsste mal, um es noch besser zu verstehen, ich weiß nicht, wie es euch da draußen gerade geht. Glaube ich, einfacher, wenn man es, weiß nicht, mitschreibt oder auf dem ja. Blatt sieht, nehme ich mal an. Ich kann mich ja, ich müsste, genau, also genau das, was ich gerade sagte. Ich glaube, ich müsste es auf dem Blatt sehen, um es wirklich en detail jetzt bei jedem Satz nachzuvollziehen, wo es da drin steckt. Aber ich glaube, das Prinzip, was du, das wird es ja klar machen, ne? Okay, es gibt. Man kann Sätze so auseinandernehmen. Es muss so ein Wenn-Dann drin vorkommen. Dann auch häufig das versteckt, ne leider. Genau. Aber und, das, und das sind die Probleme, die, sind wir, die wir und ja aufzeigen. Ja. Entweder es bezieht sich auf sich selbst, Zirkelschloss. Mhm. es dreht sich irgendwie im Kreis die Argumentation. Dann macht es keinen Sinn. Das ist einfach dann nicht logisch. Ja. Oder die Schlussfolgerung, die ich aus einem äh, Satz ziehen möchte. Die steckt schon heimlich versteckt in diesen Annahmen drin. Richtig. Das wäre dann auch Fehlschluss. Ist ja dann auch Quatsch. Ja. So, dann muss, muss man auch gar keine Schlussfolgerung ziehen, wenn das da eh schon drin steht. Also, so, genau, auch, das, das willst du mir das ja erklären. Das will ich äh, seit 20 Minuten dir erklären, ja. Genau, so. <lacht> ich versuche natürlich jetzt en Detail, jeden Satz. Ich will es natürlich irgendwie am liebsten in der Gänze jetzt bei diesen Beispielen auch genau verstehen, okay, wo steckt es da drin? Ich glaube, dafür müsste ich es mir auch auf, auf dem Blatt Papier nochmal besser angucken. Ich ja. habe Ein bisschen mehr, bisschen mehr Zeit. Es wird auf jeden Fall jetzt einfacher. Ja, okay. Jetzt wird es jetzt wird's einfacher. Jetzt würde ich nämlich noch, ich würde das erstmal so ein bisschen abhaken, sacken lassen. Jetzt nochmal kurz etwas zu induktiven Argumenten sagen und dann auch schon baldig ins, ins, äh, dann, ähm, ins diskutieren, ins argumentieren. Ja, in, in die spannenden äh, Vielschlüsse hineinstoßen. Äh, ja. Induktive Argumente sind quasi das Gegenteil von deduktiven Argumenten. Also da habe ich einzelne Dinge, die ich beobachte und daraus versuche ich allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen. Also so etwas wie die letzten fünf Jahre nahm die Durchschnittstemperatur zu, also wird auch der kommende Sommer wärmer werden. Oder Weiß ich nicht. Alle beobachteten Schwäne waren weiß. Daher ist es wahrscheinlich, dass alle Schwäne weiß sind. Ne, wir haben einzelne Beobachtungen. Wir ja, gucken uns einzelne Schwäne an. Genau, und daraus schließen wir etwas Allgemeines. Vorher haben wir vom Allgemeinen Alle Schwäne sind weiß. Ja. Richtig, vorher haben wir vom Allgemeinen, von alle Menschen alle, alle Sokrates alle, alle Schwäne sind weiß. Ja. Das ist ja dieses klassische Beispiel, ne, ja. was man auch in der Uni und sowas hört. Alle Schwäne sind weiß. Deswegen ist auch der nächste Schwan, der hier durch die Tür reinkommen wird Wird auch ein Weißer sein. Hm. Ne, das wäre deduktiv. Ne, von den, von, von der, der allgemeinen. Ja, Wenn du es da als Richtiges formulierst, ja. Aufs, ja. aufs, aufs Einzelne quasi schauen. Oder ich gucke mir halt einzelne weiße Schwäne an und schließe dann von diesen einzelnen Beobachtungen. Genau. Zu, dem, zum allgemeinen, zu diesem allgemeinen Satz, alle Richtig. Schwäne sind weiß, was dann induktiv ist. Richtig, wäre. und wenn man sowas schon hört, dann weiß man in der Regel, das hat auch immer, es ist immer ein bisschen ein schwächeres Argument, ich weiß nicht, ob es ein schwächeres Argument ist, aber bei induktiven Argumenten geht es auch immer auch um, wie du es gerade auch schon gesagt hast, vom Einzelfall aufs Allgemeine. Und ja. das hat auch immer etwas, wo es um Wahrscheinlichkeiten gibt, äh, geht. Also die sind immer so ein bisschen. Ja, das ist nicht notwendig. Ne? Also Bisher waren alle beobachteten Schwäne weiß. Deswegen ist auch der nächste weiß. Aber es könnte ja auch sein, ja, dass man einen Schwan schwarzen einen. Schwan beobachtet. Und dann sind natürlich nicht mehr, nicht mehr alle, alle weiß. Oder man könnte auch sowas sagen, wie wenig beobachtete Schwäne waren weiß. Daher sind alle Schwäne weiß. Wäre eher wohl ein Fehlschluss. Weil von wenig auf alle zu schließen, ist nicht so sinnvoll. Wäre jetzt nicht Teil der Logik. Sondern mhm. eher von möglichst vielen, also um diese Wahrscheinlichkeit zu potenzieren, dann kann man auch schon auf alle schließen. Und das ist so typisches, ja, wissenschaftliches Arbeiten, wenn es um, um Studien, um Experimente geht. Man hat verschiedene Einzelfälle und daraus versucht man dann allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen. Ne? Ja. Jetzt gibt es auch noch, ja, schlechte induktive Argumente. Also etwas wie, keine Ahnung, Micha hat zwei Hunde, die sind beide sehr aggressiv. Daher sind alle Hunde aggressiv. Oder mhm. ich habe bei Hart aber Fair gesehen, dass viele Politiker ihre Versprechen brechen. Daher werden auch alle zukünftigen PolitikerInnen immer uns anlügen und ihre Versprechen ja. brechen. Von den, von den einzelnen Fällen, Hunde oder Politiker, hin zur zu Allgemeinheit immer. So Verallgemeinern. So. Richtig. Ja, ganz genau. Zusammenfassend vielleicht jetzt noch in diesem Kapitel Das ist jetzt alles so ein bisschen Logik, also es geht um deduktive und um induktive Argumente. Es geht mehr um die Wirklichkeit, mehr um die Gültigkeit und weniger um die, um die Wahrheit. Ja. Da sind auch noch so Schlagwörter zu nennen, aber das werde ich jetzt hier nicht mehr erläutern. Aber wen das interessiert, das sind sowas wie Aussagenlogik, Prädikatenlogik. Wer ihm da äh, wer da jetzt schon mal so ein bisschen Blut geleckt hat, kann da ja weiter hineintauchen. Und letztlich geht es um Argumententypen. Wir hatten den Modus Tollens, wir hatten den Modus Ponens. Und das sind so typische Strukturen eines Arguments. Jetzt mhm. jedoch würde ich gerne gucken, naja, was für Fehlschlüsse wir eigentlich ähm, im Alltag immer wieder selber verwenden. Ob es jetzt die äh, Zirkelschlüsse waren wie vorhin, was auch häufig vorkommt. Aber ja. welche wir auch vielleicht in der Politik wahrnehmen. Oder selber, wie gesagt, Für uns als eine gute Strategie irgendwie aus Versehen vielleicht auch herausgearbeitet haben, um in Argumenten oder Diskussionen irgendwie als vermeintlicher Sieger oder Siegerin hervorzugehen. Und das würde ich. Ähm, also noch mal, noch mal, sorry. <lacht> nochmal, sorry. Nochmal praktischer jetzt im nächsten Kapitel sozusagen. Ganz genau. Also ab ins dritte Kapitel. Kapitel 3. Verwirrung und Angriff. Jetzt, Jona, geht es um sogenannte Fehlschlüsse. Fehlschlüsse, die man aus der Argumentationstheorie in der Philosophie kennt. Und wo wir jetzt ja auch schon mal so ein bisschen drin geschult sind, was überhaupt ein Argument ist. Herzlich. Ja. Es wird aber jetzt auch ein bisschen einfacher. Wir verlassen die formale Logik mhm. und begeben uns hin zur Argumentationstheorie. Und da Ist gibt's ja es auch oft generell so in diesem Podcast, ne? Erstmal die Theorie irgendwie verstehen und mm. dann muss man sich mal ganz kurz konzentrieren. Dieses Mal tatsächlich vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr, wenn man es jetzt wirklich verstanden haben möchte. Und danach kann man mit dem Wissen, was was man gelernt hat, herum herumspielen. Herumdoktern. Herumspielen. Herumdoktern. Genau. So. Wir haben jetzt das Handwerkszeug, haben eine grundsätzliche Idee ja. von, von Argumenten ja. und wenden das jetzt an und werden ganz viele Fehlschlüsse kennenlernen. Die kennst du zufällig schon mal einen Zirkelschluss? Richtig. Es gibt auch noch einen, den nennt man <lacht> Ad hominem. Hast du das schon mal gehört? Ja. Ah, bei den kennen nämlich einige. Ad hominem Argument ist ja. doch, wenn man quasi mh, sich gar nicht mehr auf das Argument bezieht, ja. ja. sondern einfach auf die Person. Richtig. Also die na, plötzlich einfach die Person angreift. Genau. Und Wenn man dann zum Beispiel die negativen Eigenschaften einer Person her hervorhebt oder die Motive anstatt das Argument angreift, also oder aber auch so die Glaubwürdigkeit letztlich der Person, bist du auch qualifiziert, um das zu sagen. Das ist so ein typisches. Ja, oder so äh, von einem Kommunisten muss ich mir gar nichts sagen lassen. Richtig, ganz. So, dass ja, wir ganz dann einfach nur okay, weil du Kommunist scheinbar vielleicht bist, dass das Argument angeblich äh, dafür dass ich mir von dir nicht sagen lassen muss, aber es ist ja einfach nur, okay, hier wird einfach nur eine Person angegriffen. Genau. Vielleicht auch sogar was unterstellt. Ja, und das alleine, also dieses, anstatt die Argumentation wird die Person angegriffen, ist etwas, was man häufig in Talkshows ähm, hört. Manchmal In auch schlechten Talkshows, muss ich auch sagen. Aber ja, auch häufig <lacht> in Talkshows. Ja, ich, also ich wüsste keinen, wo das nicht auch mal vorkommt. Ja, ja, klar. Und... Mhm. Da ist auch noch mal, du hast ja gerade schon ein Beispiel genannt, aber auch vielleicht auch noch mal von, von meiner Seite aus ein paar Beispiele. Also etwas wie, ich denke, wir sollten die Bildungsstandards verbessern. jetzt mal ganz nett. Mhm. Warum sollten wir äh, dir trauen, du hast keinen Bildungsabschluss? Das könnte ja dann Genau, das wäre äh, so ein typisches Atominem. Ich sage irgendwie, ich denke, wir sollten die Bildungsanstalten, also die Bildungsstandards verbessern und dann würde gesagt, sagen, naja, du hast doch gar keinen Bildungsabschluss, du hast keine Ahnung, du hast kein Abitur, wie auch immer. Ja. Du bist gar nicht qualifiziert Letztlich so eine Aussage. Also, eigentlich, um mal direkt ein real existierendes Beispiel zu nennen, was vielleicht viele Leute kennen, die für hin und wieder Talkshows hören oder sich irgendwie politisch Nachrichten hören, Talkshows, was auch immer, äh, wird ganz oft wird gesagt, naja, von so einem Studienabbrecher wie Kevin Kühnert oder jemand, der überhaupt noch gar nicht in der realen Wirtschaft mal gearbeitet hat, nur sofort Berufspolitiker geworden ist, Von dem müssen wir uns schon mal gar nichts sagen lassen. Ja. Das wäre dann ein äh, typisches Atominem-Argument. Was man hört man oft. Ja, ganz genau. Also gerade so in diesem Kevin Kühnert-Ricarda äh, Lang-Kontext äh, hört man das oft. Richtig, wie kann Ricarda Lang etwas über Ernährung sagen? Oder so? ist ja auch so ein typisches ja. äh, Argument? Also, super dumm. Ja, und da geht es natürlich um. Da so da auch wirklich schon einfach beleidigend, natürlich, ja. Ne? Ja. Also noch beleidigender als das mit Kevin Kühnert, aber ja. Naja. Genau, und da geht es dann um die. Eigenschaften, Motive, um die Glaubwürdigkeit der Person. das, das merken. Mhm. Ne, aber es könnte ja auch, ich mache noch ein paar mehr Beispiele, ne, so etwas wie die politischen Gegner haben Unrecht, da sie ja keine Erfahrung und Expertise im Bereich Finanzen haben, wie solltest du als, keine Ahnung, Sozialarbeiter in etwas über Wirtschaft wissen können. Mhm. Ne, auch wieder sowas typisches. Man geht wieder auf, auf die einzelne Person anstatt zu sagen, nee, dieses Argument von dir als Sozialarbeiter macht keinen Sinn aus den und den Gründen. Ne, also ja. wirklich auf dieses Argument dann vielleicht eingehen, sondern einfach nur sagen, nee, du bist ein Du kannst ja gar nichts über Wirtschaft wissen. Ja. Aber muss ja nicht sein. Kann ja, kann ja sein. Ja, ganz, ganz genau. Oder auch ein Atominem, was man sicherlich auch, oder was ihr vielleicht kennt aus so Beziehungen, weil da passiert das häufiger, dass wir mit Fehlschlüssen mhm, spannend, arg ja. argumentieren. Also etwas wie, ich habe das Gefühl, also jetzt Person A, ne? Ich mhm. habe das Gefühl, dass du in letzter Zeit nicht so viel Zeit mehr mit mir verbringst. Person B sagt. Und du bist immer so bedürftig und klammerst, das stresst mich und nervt mich. Das heißt, es wird gar nicht letztlich das Argument wäre ja eigentlich darauf einzugehen, auf das Gefühl, dass nicht mehr so viel Zeit miteinander ver verbracht wird, auf die Bedürftigkeit. Aber es wird nicht darauf eingegangen, sondern es wird auf die Person eingegangen. Aber mhm. du bist doch immer nervig, du klammerst, du stresst mich. Genau, das ist sogar, also es wird zum einen auf die Person eingegangen, ne? also mhm. es ist auch ad hominem. Ja. Und es ist auch dieses typische. Was man vielleicht auch schon mal gehört hat, vielleicht etwas umgangssprachlicher als jetzt sowas wie Atominem, aber dieses What about -ism, mm. ne? Also what about bla bla bla, what about, ne? also dass man einfach was anderes nennt, was die Person dann vielleicht falsch macht. Ne? Eben dieses, äh, aber du klammerst. So, ja klar, ich verbringe vielleicht nicht so, so viel äh, Zeit mit dir, aber du klammerst immer die ganze Zeit. So. Ja, wobei bei diesem Atominem, darauf kommen wir noch, was du gerade gesagt hast. Mhm. Wir, wir sind jetzt immer noch in der, in der Philosophie, also ein bisschen dann werde ich natürlich sofort aufmerksam. Es geht wirklich um diese negativen Eigenschaften der Person. Es geht nicht mal grundsätzlich um die Person. Wir haben noch andere Argumentationsfehlschlüsse, wo es auch um Personen geht. Ja. Hier aber wirklich so die negativen Eigenschaften, die Motive, die Glaubwürdigkeit, das ist so typisch hominem. Okay? No, und hier waren es ja dann die quasi negativen Eigenschaften, dass die Person klammert und stresst. Äh, dass die Person klammert mhm. und dadurch ich, ich gestresst bin. Negative Eigenschaften, Motive und mhm. was was noch? Nur die Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit, okay. Ja. Besonderen, aber vielleicht, über dieses negative Eigenschaft finde ich immer sehr eindeutig Atominem. Es gibt nämlich auch etwas, die muss man jetzt auch nicht immer für sich selber ganz klar und trennscharf voneinander trennen. Letztlich geht es mehr für mich dafür oder darum, dass ihr ein Gefühl bekommt für unterschiedlichste Fehlschlüsse. Mhm. Also, wir haken ab, Atominem. Soweit ja. verstanden? Ja, ja. Gibt es in der Politik, gibt es aber auch im, im Privatleben, wie auch immer. Ja. Jetzt gibt es ein weiteres, das nennt man Argumentum ad verecundiam. Okay, klingt erstmal nach Harry Potter-Zauberspruch, aber okay. Hierbei geht es jetzt darum, dass du letztlich dein Argument oder dein Gegenargument aufgrund einer gewissen Quelle immer begründest. Also hier wird so ein bisschen so dieses Expertentum hervorgehoben. Okay, ja. also es geht immer noch um Personen, aber dass die Der Experte, die Expertin wird hervorge äh, hervorgehoben und dann zum Beispiel sowas wie, ein anerkannter Wissenschaftler stellte fest, dass die Bekämpfung des Klimawandels die, die Wirtschaft ruiniert. Ja. Und das wäre auch ein Fehlschluss, weil da fehlen ja die ganzen, wie wir vorhin hatten, die ganzen Prämissen. Die also der, der, der Klimawandel ruiniert die Wirtschaft, weil... Das hat ein anerkannter Wissenschaftler gesagt. Genau, und dieses anerkannter Wissenschaftler ist kein gutes Argument, weil das ein ist auf dieses Experten hingewiesen. Mhm. Sondern man bräuchte ein andere Form des Argumentes. Nämlich dann, keine Ahnung, eine Studie mit dann wieder Prämissen, und Dann wird es halt alles komplexer. Und wenn es etwas komplexer ist, ist es natürlich auch leichter angreifbar. Und also wir, man bezieht sich hier nur auf die Autorität eines Wissenschaftlers. genau. Das äh, Wissenschaftler. ja, ist dieses Typische. Man bezieht sich auf also die Expertise, wenn ich, äh, Autorität. Du musst so und so handeln, weil Kant hat das gesagt. Ja, genau. Ja. ja. Aber dann, okay, was hat er denn gesagt? So ein Autoritäts- Ja, gen genau, ja, richtig. Oder ne, oder der Führer hat das gesagt, oder wer auch immer. Das sind alles diese typische Ex Experten. Und dann mhm. nur ist das Argument versucht, es wird, es wird versucht, das Argument stark zu machen, dadurch, dass es ein Experte oder eine Expertin gesagt hat. Weil das natürlich, oder deswegen sagen dann vielleicht viele, ja, okay, ist klar, gut, gehe ich mit. Weil Das ist, kann ein, natürlich ein Indikator dafür sein, ja, ja, dass es vielleicht ein gutes Argument ist. Ne? Also Das würden wir ja jetzt nicht auch in Abrede stellen. Ja. Aber das an sich allein ist noch kein Argument. Ja. So, Weil nur weil ein Experte das sagt, muss das nicht wahr sein. So, Richtig, oder? genau. genau nur wenn ein Philosoph irgendwie was in der Talkshow erzählt und irgendwie super klug daherkommt, muss das nicht alles stimmen. Ganz genau. Ja, wird Richard David Precht kann sich auch irren. Richtig, aber hat <lacht> sich da an dran gedacht. Und, und darum geht es letztlich. Also wenn ein Expert, ein Experte oder eine Expertin hervorgehoben wird, ist das nicht notwendigerweise ein gutes Argument. Ein Experte oder eine Expertin können aber auch, und jetzt komme ich nochmal auf so ein typisches Beispiel vielleicht auch wieder in Liebesbeziehungen, das habe ich heute mal so ein bisschen mitgebracht, Politik ja, und Liebe. So etwas wie, keine Ahnung, ich denke, also eine Person A sagt, ich denke, wir sollten in der Beziehung mehr miteinander reden. Sagt der andere oder die andere. Nein, mein bester Freund hat gesagt, dass Beziehungen immer kompliziert sind. Und Bemühungen sind daher zwecklos. Er wird sich auch auf den vermeintlichen Experten, nämlich den Freund, den bezogen. Freund, ja. Und es wird gar nicht darauf eingegangen, nämlich auf das Erste. Ich denke, wir sollten in der Beziehung mehr miteinander reden. Und es wird einfach gesagt, ja, weiß nicht, es wird quasi die Prämisse gestrichen und etwas Neues hinzugefügt. Aber Experten sagen das und das, also schließen wir das und das. Ja. Und das passt natürlich, da kriegen wir keine P's und Q's hin. Da sind auf einmal noch viel mehr dann dabei und es bezieht sich gar nicht aufeinander. Und das ist entscheidend. Die Struktur wird nicht eingehalten eines typischen Arguments, sondern es wird der Experte eingeführt. Mhm. Ja, wir Ä haben kein P, dann Q. Ja. Kein Q, dann P. Ja, Q, dann P wollen wir auch nicht. Wollen wir auch nicht, genau. Sondern wir haben einfach, <lacht> direkt, wir haben einfach kein, ja. Wir haben kein gültiges gar kein, gar Argument. Wir haben kein gültiges Argument, genau, weil es sich einfach auf einen Experten ja auf, auf man könnte ja. außer du sagst natürlich ja. noch in der Prämisse okay Richtig. das wolltest du auch gerade machen mhm. ne außer du sagst in der Prämisse der beste Freund von Anna hat immer recht deswegen ja oder ist ein ausgewiesener Experte im Bereich von Beziehungen und, und kann ausgewählte Experten im Bereich von Beziehungen sagen dass oder es entspricht der Wahrheit also Irgendwie es muss ja so. auch weil die ja genau auch, du musst nur weil sind ausgewählter Experte richtig, im Bereich Beziehung richtig. ist ist ja immer noch nur irgendein Experte der kann sich ja irren damit es wirklich ein gültiges Argument ist ja. müsste es ja wahr sein Na? genau die Prämissmenge muss wahr sein genau wenn es dann gültig ist muss dann gar nicht in der echten Welt wahr sein aber du genau das, aber, wie du es sagst ist richtig ja. genau und dann merkt man man hätte ein viel längeres Argument und dann wäre es auch viel eindeutiger wahrscheinlich für die Person die man Warte mal Das ist alles Quatsch, was du da gerade sagst. Und so ist es natürlich eher dieser easy way. Ja, ich weiß ja. manchmal vielleicht selber nicht weiter. Also ja. ziehe ich den Experten quasi oder die Expertin hinzu, um mein eigenes ja. Argument stärker zu machen, als es vermeintlich ist. Was ja auch im rechten Bereich häufig nicht nur, aber auch gerne gemacht wird. Ne? Dann hat irgendwie, ja, der Professor Blablabla bla bla hat aber gesagt, dass das und das. Und nur weil es ein Professor sagt, wird das dann quasi gleichgestellt wie weiß ich nicht, 50 Studien, die sagen, das ist vielleicht nicht rechts, aber vielleicht auch sagen, ja, Klimawandel äh, ist schon menschengemacht. Ja, ja. aber da, be da begeben wir uns aber quasi. Aber interessant tatsächlich, weil du hast jetzt gesagt, so in rechten Kreisen, natürlich auch in linken, in allen ja, überall ja. Ja, Interessant für sich dann vielleicht auch zu merken, okay, das doch, um selber glaubwürdiger zu sein oder sein zu können oder vielleicht auch eigene naja Überzeugungen, die man vielleicht mit sich herumtritt, zu hinterfragen zu können, Äh, schlau, sich mal unabhängig von irgendwelchen Wissenschaftlern oder äh, anderen Autoritätspersonen, sich einfach wirklich nur Zahlen und Fakten anzugucken. Ja. Die wirklich, also ne, auf irgendwas muss man sich ja beziehen. Ja. So, und Zahlen und Fakten sind erstmal das, was vielleicht so eine Wahrheit am ehesten noch darstellen kann. Ja, da begibt man sich auf den Weg eines induktiven Arguments, dann genau. hat man dafür ein Gefühl, weiß auch, dass es nur eine, nur eine Wahrscheinlichkeit hat, etc. Ja, genau. So. Das ist richtig. Gleichzeitig Klar, ihr müsst jetzt nicht immer, also, ne, wenn es jetzt die Frage ist, wie sollen wir denken, ist es jetzt vielleicht nicht, die nicht immer zu sagen, okay, ich darf nie wieder ein, weiß ich nicht, Advericundiam anwenden, aber wenn es angewendet, genau wäre das mit den ExpertInnen, mhm. aber wenn es angewendet wird, dass man sich selber bewusst was man da eigentlich gerade für eine Form des Argumentes ja. Ja, ja. wählt, ne? manchmal mache ich das ja auch, hab ich gesagt, okay, Wittgenstein hat das gesagt oder wie auch immer, mhm. kann man ja auch, es ist aber, ist ja aber es ist halt kein gutes Argument. Es ist, letztlich ist es kein... Man, man verweist auf wen anders. Ja. Ja. ja. ja. Und man verlässt letztlich eigentlich so ein bisschen die Argumentation. Aber man kann es gut für, um äh, so eine Argumentation auch kurz zur Seite zu legen, sozusagen, ne? Weil dann könnte ich ja nachhaken. Mhm. Gut, aber wie hat denn Wittgenstein das gemeint? Was uh. hat denn der? So, ne? Da könnte ich ja nachhaken, ja. theoretisch. Ja. Aber ich könnte auch, das würde einem aber vielleicht auch im Gesprächsfluss helfen, weil ich einfach sagen kann, na, ja, okay, ich kenne die Argumentation von Wittgenstein. Die... Ist logisch in sich. Ja. Deswegen, gut, dass du das mal eben erwähnt hast. Genau. Äh, Wittgenstein hat das so gesagt. Richtig, dann ja. wären es wieder so verdeckte Prämissen quasi. Genau, auch. verdeckte Prämissen, die vielleicht aber ja auch in sich tatsächlich logisch sind. Ja. Weil ich kenne die. So, die. Das ist ja eine, genau diese Zeichen vielleicht, von denen du geredet hast vorhin. Ne? Mhm. Wenn du einfach nur sagst, Wittgen, Symbol Wittgenstein. so, mhm. ne? Dann weiß ich ganz genau, ah ja, okay, das und das ist gemeint. Das stimmt. Richtig. Jetzt geht es weiter. Ich ähm, mhm. fand es einfach spannend, so ein paar Dinge noch vorzustellen. Also, es gibt auch das Argumentum ad populum. Das ist. Ja, äh, klingt das alles so lustig? Okay. Ne, das geht darum, dass ich ein Argument dadurch stütze, dass es von einer Vielzahl von Menschen akzeptiert wird. Wir sollten die Steuer für Unternehmen erhöhen, um die Bildung zu verbessern und die Gesundheitsfürsorge für alle äh, zu finanzieren. Aber, jetzt, ne, das wäre jetzt. Ad populum, ein, die. Ähm Populum im Sinne von das Volk? Ja, oder die, das ja genau, das die, die ist eine Population. Population ja. Ja. Mhm. Also der eine sagt, ich es nochmal, wir sollten die Steuern für Unternehmen erhöhen, um die Bildung zu verbessern und die Gesundheitsfürsorge für alle zu finanzieren, sagt eine Person. Ja. Sagt eine andere, vielleicht stellt euch das vor wie so ein Polit-Talk. Mhm. Und das sagt bei einer, ja, aber eine große Mehrheit der Menschen ist gegen eine Erhöhung von Steuern. Es wäre politischer Selbstmord, eine solche Maßnahme zu zu unterstützen. Mhm. Ne, und dann wird quasi über die Mehrheit aller gegen das Argument vorgegangen, die Bildung zu verbessern. Ne, das Erste war ja, wir brauchen ein bisschen eine Steuererhöhung, eine leichte letztlich. Wir sollten die Steuern für Unternehmen erhöhen, um die Bildung zu verbessern. Und dann wird einfach gesagt, wenn eine große Mehrheit der Menschen ist, gegen, äh, gegen die Erhöhung von Steuern, mhm. ne, das ist ja auch schon Quatsch letztlich, weil eben ging es ja noch um die Unternehmen. Jetzt geht es auf einmal um, eine Mehrheit von Menschen ist grundsätzlich gegen die Erhöhung von Steuern. Und daher wäre es politischer Selbstmord Eine solche Maßnahmen uns unterstützen. Und solche Argumentationsstrukturen finden wir auch. Seid aufmerksam, kriege ich immer wieder mit. Oder so auch etwas wie, weiß ich nicht, wir sollten die gleichgeschlechtliche Ehe legalisieren, um die Rechte von LGBTQ-Plus-Personen zu fördern und Diskriminierung zu bekämpfen, sagt eine Person. Ja. Sagt eine andere. Die Mehrheit der Menschen ist gegen die gleichgeschlechtliche Ehe. Wir können nicht gegen den Willen des Volkes handeln mal so ein bisschen eindeutiger typisch ad populum. Und das ist, ähm, und warum ist das falsch? Also einfach weil, das, weil das Argument, das ein dadurch schwaches Argument ist? Es ist ein sehr so schwaches Argument, ja. Es ist letztlich ein, ein sehr, sehr schwaches Argument und auch kein gutes Argument, weil dein Argument wird dadurch gestützt, dass auf einmal eine Vielzahl von Menschen hinzugenommen werden. Ja. Aber das, das, das sagt noch nichts über, letztlich, es wird nicht auf das Argument des vorherigen, auf die Prämissen Letztlich, es wird nicht eingegangen, sondern es wird, es, es sich angehört, dann gesagt, ja, aber eine Mehrheit sagt, dass und das so und so ist und das ist dann das Argument. Aber eine Mehrheit ist noch kein gutes Argument, da fehlen dann noch Prämissen. Zum Beispiel, könnte ja eine Prämisse sein, die Mehrheit, wenn die Mehrheit von Menschen hinzugenommen werden, dann ist es immer wahr, keine Ahnung. Dann kommt die Mehrheit, also ist es immer ja, wahr. Ja das steckt ja da vielleicht so implizit mit drin, ne oder soll es vielleicht sein, so ja, aber Demokratie, dann hört man ja auch schon raus, dass es quasi Demokratie-theoretisch ja. irgendwie. Ne? Also so Volk Volksabstimmungen. Ja, klar ja aber so. es hat dann natürlich auch nichts mit Und dann merkt man das vielleicht auch, dann merkt man sich, hm, mhm. okay, Märzentscheid ist ja noch nicht notwendigerweise Demokratie, sondern da geht es ja auch irgendwie um Minderheitenschutz. Und mhm. dann, dann wird das alles so ein bisschen deutlicher. Ne? Ja, genau, dieses, dann, dann könnte man es aufdröseln, dann könnte richtig. man über dieses Argument Was war es? Ad, ad Populi? Populum. Ad, popul ad populum? Oder Argumentum ad populum. Ad, popul ad populum. Ad populum, okay. Mhm. Dann könnte man da auch noch mal drüber argumentieren, ist das denn so logisch, sich auf eine, eine allgemeine Population, aus der, auf, auf das Volk zu beziehen, aus, weiß nicht, vielleicht Demokratie, Sinn, da müsste man dann auch noch mal aus äh, Genau, und dann diskutieren. das kann man ja dann ja auch machen. Man genau. kann das ja alles stützen, aber letztlich wird da das Argument erst einmal nur dadurch gestützt, dass eine Vielzahl von Menschen hinzugenommen wird. Und das ist kein gutes und kein starkes Argument. Ob das jetzt, ja. ob viele sagen, dass wir, weiß ich nicht, also wenn viele sagen, Deutschland sollte rechtsradikal werden, ist das kein gutes Argument. Dann mhm. wird es doch manchmal noch mal deutlicher. Ja. Na, klar. Soweit verstanden? Ja, ja. Also, na, wir haben also erstmal einfach äh, schön genau diese, Begr Begrifflichkeiten quasi zu haben, um sehr schnell zu entdecken, ah okay, hier wird gerade so und so ein Argument, ein Scheinargument ja eigentlich oder schwaches Argument. Ja, ich finde Scheinargument äh, gar auch gar sehr gar sehr steht. gut. Ja, ja, ja. Also wir haben ad hominem, mhm. ne, mit den negativen Eigenschaften so ein bisschen, wir auf haben Menschen also auf eine Person genau, bezogen eine negative Eigenschaften ja, einer Person. Ad, genau, ad verecundiam, da geht geht's um das Expertentum. Ja. Und auch ad populum. Da geht's so um die Bevölkerung. Ja, genau, um die, um die Bevölkerung letztlich. Ja. Ich müsste jetzt noch ein Argumenttyp da haben, nämlich eine einer eine meiner Lieblings-, noch nicht, also doch einer meiner Lieblings-, äh, quasi Scheinargumente. Ja. Der sogenannte Red Herring. Diesmal nicht in der Teil. Okay. Ja, der Rote Herring. So ein Red Herring-Argument ist ein Fehlschluss durch Ablenkung. Also in der Regel werden dann irrelevante zusätzliche Informationen hineingestreut, ja. um quasi oder mit dem Ziel letztlich die Aufmerksamkeit zu verschieben oder das Argument in eine andere Richtung zu lenken, wo man sich vielleicht im besten Falle besser auskennt oder um die Schwäche des eigenen Arguments zu verbergen. Also Politiker-Talk im Prinzip, ne? I das, genau, das, ist, so ist, das ist Red Herring-Talk, ja. Also das, okay, jetzt haben wir auch mal einen wissenschaftlich korrekten Namen. Schein, oder von wem kommt denn das? Hast du das irgendwo? Oder ist es einfach? Es weiß ich gerade. Wer es zum ersten Mal hat das? Weiß ich gerade gar okay, nicht. Das ist ja typisch aus der Argumentationstheorie, krass so, du. Zweiten Semester Philosophie okay, Wird so benutzt dieses ja. Red Herring. Ja, ja. Okay, ja genau. Aber das ist ja im Prinzip ne, dieser typische Politiker Talk. Du wirst irgendwie eine Frage äh, wird von einem Journalisten, einem Politiker gestellt und der fängt dann an den Satz mit Naja, das eigentliche Problem ist ja, dass wir zu wenig bla bla bla bla bla bla bla bla bla So, ne? Sondern einfach dann direkt in eine ganz andere Richtung gehen und äh, weil dazu kann ich irgendwie ein bisschen was sagen und das klingt irgendwie schlau und ich muss nicht auf das Argument eingehen und ich höre hier ganz viele rote Heringe äh, rein, wo man irgendwie denkt: Ah, ja, ja, der ist auch schön, den finde ich auch irgendwie toll und der ist ja. auch irgendwie interessant. Aber was war eigentlich nochmal die Frage? Naja, ist auch egal. Hier sind ja ganz viele rote Heringe, die gucke ich mir jetzt an. Genau, und dann begibst du dich entweder. Manchmal einfach, um abzulenken, um dann, ja, letztlich auch zu wissen. Eigentlich weiß ich, mein Argument dahingegen ist schwach. Also gehe ich auf eine andere, auf eine andere Ebene. Und das Beispiel, ja. was du gerade genannt hast, eigentlich schon mal ganz schön, ne? Oder so etwas wie wieder eine Person, die etwas sagt. Ja. Wir müssen überlegen, wie wir das Steuersystem fairer gestalten können, damit diejenigen mit niedrigen Einkommen nicht übermäßig belastet werden. Ja, das stimmt. Aber was ist mit den Bildungsstandards in unserem Land? Die Politik muss sich zwingend um die Bildungsstandards kümmern hm. und die Qualität verbessern, anstatt sofort nur über Steuern zu reden. Das ist doch ein Satz, die, also naja, das genau. ist doch was ganz letztlich was ganz, ja. ganz ganz ganz ganz typisches. Also auch dieses Schöne ist, man kann sogar vorher noch ein Ja sagen und den zustimmen, aber letztlich sofort ganz schnell den Red Herring werfen. Das wir noch eine äh, äh, direkt hier äh, äh, öffentlich-rechtliche Talkshow-Format-Idee, Talk dass man immer, du hast ja beim Sport auch so Wiederholungen, so Replays, ne? Ah ja, das mal, okay, wir Okay, da haben wir gerade äh, tatsächlich äh, das ist vielleicht nicht aufgefallen, red Herring. Herring. wir gehen nochmal zurück, wir gucken uns das nochmal in der Wiederholung an, dann so in Zeitlupe, <lacht> also, wenn, <man> mich <lacht> <lacht> ja, und, dann, <lacht> und dann gucken wir das nochmal an. Finde ich eigentlich ganz schön. Ach, das mal so auseinanderzunehmen, finde ich cool. Ja, oder auch so etwas wie, du sagst das jetzt zu mir, Michael, ich möchte über unsere Finanzen reden. Ich mache mir Sorgen, dass wir nicht genug sparen, um unsere langfristigen Ziele <lacht> zu erreichen. Ich sagte dir, Jona, ja. oh. <lacht> oh, das erinnert mich an unseren letzten Urlaub, Jona. Das war eine so tolle Erfahrung, waren, oder nicht? Als wir einen roten Hering geangelt haben. Richtig, weißt du dann sagt Jona, ja, der Urlaub war schön, aber das ändert die finanzielle Situation doch nicht. Wir müssen unsere Ausgaben besser verwalten. Micha wieder... Ja, das stimmt. Aber der rote Hering und äh, das schöne Angeln. Denk doch an die tollen Erinnerungen, die wir während des Urlaubs gemacht haben. Das zeigt doch, dass wir immer Wege finden, glücklich mhm. zu sein, oder? Auch wenn es finanziell mal eng ist. Okay, es ist, es ist, ich habe es gerade so fast schon überspitzt, ne? und da merkt man sofort, das ist Quatsch, wenn es irgendwie so in eine ganz andere Richtung geht. Aber so wie du das jetzt gerade schön geendet. Ne? genau, das ist ja dann eigentlich schon ja klar, wir haben nicht so viel Geld, aber ach, das sind ja so schöne Erinnerungen, die da irgendwie in, entstanden sind jetzt irgendwie in den, in den letzten Urlauben, die ja mit diesem Geld ja entstanden sind, auch nur dadurch möglich waren. Ja, Das ist so ein Scheinargument, aber eigentlich gehst du gar nicht auf das eigentliche Argument ein. So. Ja, und es ist auch so gemein letztlich, ne? weil ich am Ende ja auch hervorhebe, Dass wir doch so glücklich sind, auch ohne finanzielle, also auch wenn wir gar nicht richtig etwas wissen, ja. wie die finanzielle Situation ausschaut, dass wir doch so tolle Erinnerungen haben. dann fällt es natürlich Person A, in dem Fall also dir, total schwer. Es könnte die Frage bestehen, dass du dann auf einmal diese tollen Erinnerungen negierst oder wie ja. auch immer. Und ja. dann ist dieser, hat dieser Red Herring quasi geklappt. Oder noch ein anderes Beispiel, nehmen wir mal Anna und Max. Mhm. Anna sagt, Max, ich mache mir Sorgen um unsere Beziehung. In letzter Zeit fühle ich mich vernachlässigt und unverstanden. Max, oh, gleichzeitig, weißt du noch, wie wir letztes Wochenende diesen tollen Film gesehen haben? Das war ein so schöner Abend. Ich habe selten so viel gelacht. Ich liebe dich. Ah oh, schön. Ja. Und das sind so Sätze. Und ich meine, ich bin ja auch zufälligerweise tätig als Psychotherapeut. Das ist so, was hört man ja sehr. Also Red Herrings. zähle ich als Psychotherapeut? <lacht> ich bin ja, also du bist Psychotherapeut. Ja, ja. Und Red Herrings kommen sehr häufig vor. Mhm. Auch die anderen Argumente oder Fehlschlüsse oder Scheinargumente. Ja. Ähm, aber so ein Red Herring ist schon. Ja. Was ist denn der? der? Also zwei Sachen. Zum einen Super cool, das irgendwie alles zu wissen, mhm. sehr schwer anzuwenden, glaube ich, ganz oft. Aber man es kriegt dafür ein gutes gespür. Schnell, Ja, aber es geht schnell, glaube ich, auch unter. Also ja, gerade Red Herring kann ich mir auch gut vorstellen, dass man das schnell. Ad Populum äh, äh, auch, ad hominem auch, ja. ad Vericundium auch. <lacht> Die ist doch wahr jetzt. Ja, ja, ist wahr, stimmt, weil Michael das gesagt hat. Richtig. Ähm, ad äh, ja. ähm, Vericundium. das finde ich am schwierigsten zu merken. Ja gut, den lateinischen Namen, aber den du kriegst ja ein Gespür ja, dafür. Ja, das da ist ein Experte, ja, ja, da wird genau. eine Negativ da, da geht es um eine Vielzahl von Menschen. Autoritäts. Da geht es um ein Red Herring. Ja, doch, doch das stimmt. Ja, aber klar, so, so in, einem, in einem Talk, in so einer schnellen Argu Argumentation miteinander. langsamer reden. Genau, ja. <lacht> Wurde ich tatsächlich, und das war der zweite Punkt, den hm. ich ansprechen wollte, ja. bei dem, was du eben meintest mit Anna und Max, vielleicht ist die Lösung da wirklich manchmal Nichts zu sagen, sondern erstmal nur zuzuhören. Also wirklich ja, ja. ernsthaft zuzuhören und gar nicht diesen, diesen Drang, etwas sagen zu wollen, mal kurz zu widerstehen und nur mal zuzuhören. Und vielleicht noch mal eine Nachfrage zu stellen, um erstmal die Person reden zu lassen und dann drüber nachzudenken. Ja. Oder wenn man Bock hat. Und das, ernst, das auch ernst zu nehmen. Du nimmst es ja ganz oft nicht ernst, dann ja. dadurch. Richtig. Das, das ist ja. Genau. Ja. Oder du sagst dir. Geil. Jetzt weiß ich, wie ich Leute <lacht> angreift und manipulieren kann. Ja, Mein bester Freund hat gesagt. Ja, ähm, genau. Mein bester Freund hat gesagt, und wenn das nicht klappt, dann wirst du noch am Red Herring. Wenn das ja. nicht klappt, haust du ein Populum raus. Wenn das nicht klappt, holst du eine Atomique. Bei Philosophie to go, da haben sie gesagt, dass es eine allgemeine Umfrage gab, dass Experten sagen, so <lacht> das dass es den Klimawandel er, nicht gibt. Ja, genau. Und <lacht> die so, hä, wir reden über Liebe hier gerade. <lacht> und so einfach alle Argumente und dann und dann rausgehen. Ja. rein. Okay, ja, finde ich cool. Ja. Also letztlich. Zusammenfassend ist zu sagen, heute ging es um die Analyse von Argumenten, um Strukturen zu erkennen, Gültigkeiten herauszuarbeiten und Fehlschlüsse ja wirklich wahrzunehmen. Und dann auch im Besonderen diese Scheinargumente im politischen, aber letztlich auch Überall im, im, im in, zwischenmenschlichen ja, ja, jeden, ja. jeden Tag. Im Verkauf, wenn euch Leute was verkaufen wollen, achtet mal drauf, wie die euch Sachen verkaufen wollen. Da kommen aber einige von diesen Argumenten hervor. Klar. Oder Erwerbung. Also, mhm. ja, und da merkt man, die Idee ist jetzt nicht, dass wir immer die vielleicht vermeiden, aber dass wir aufmerksam dafür werden, wenn die, wann die angewandt werden. Ja. Und das geht eigentlich recht schnell. Also, wenn man das ein paar Mal gehört hat, vielleicht die Folge zweimal hört, dann haben wir auch zwei Klicks, dann, dann nimmt man das schon an. Also mir fällt das nicht mehr so schwer. Wenn ich jetzt quasi da meinen Modus aktiviere, kostet man ein bisschen quasi Leistungskraft. Ja, ja man muss genau zuhören. Ja. Einfach, ja. ja, aber dann merkt man das schon. Man muss sich auch aufs Zuhören konzentrieren. Ja, sonst ist man ja auch schnell in seinen Gedanken und überlegt, wie kann ich antworten. Ja, ne? dann geht es vielleicht auch wirklich erstmal ums Zuhören auch. Genau und Zuhören lohnt sich da. Beim Zweifel könnt ihr dann aufmerksam machen, dass das ein Fehlschluss ist. Ja. Und dann nochmal darauf eingehen, wie eine Vielzahl von Menschen hat das. Was bedeutet das? Was, ja. was hat denn das damit zu tun? Ich sag ja oft äh, hier im Podcast, ah ja, cooles Wissen, der ist ja ganz geil, weil dann kann ich auf der nächsten Party bei den Soziologie-Studenten oder sowas Ach, massive, sagen, richtig beliebt. Äh, hier genau, äh, ja, na gut, aber Wittgenstein sagt ja eigentlich, dass äh, bla bla bla, ne? So. Jetzt könnt ihr aber der andere sein, auf der anderen Seite der äh, sagt, äh, ah, ja, das ist ein, ja. <lacht> leider so ein Autoritätsargument ad Leider nicht zulässig. Das war die heutige Episode, Jona. Cool, war doch schön. Also war doch. Klar, über diesen einen, über dieses eine Kapitel. Das muss man erstmal verarbeiten. Da muss man irgendwie durchkommen. Aber war jetzt auch kein, wenn man das jetzt nicht zu 100 jetzt jeden Satz so auseinandernehmen konnte, war das hat das dem jetzt auch keinen Abbruch getan, um zu verstehen, man kann Sätze so logisch auseinandernehmen mhm. oder auch zusammenschließen, Argumente bilden und um das erstmal einfach zu verstehen und wahrzunehmen und zu wissen, okay, und so arbeiten auch Philosophen im Idealfall und Wissenschaftler natürlich auch und Dann auch im, im politischen Raum sollte man natürlich auch am besten so vorgehen, ne? Ja. Im, in, in vielleicht einer idealen Gesprächssituation. So, genau, das ist, ja. Ne? Mhm. Aber natürlich auch schwierig, auch gerade im, im so einfachen Sprechen miteinander. Ne? Da äh, passiert, man redet schnell umgangssprachlich und ist nicht so genau. genau. Aber ich finde gerade Politiker, da muss man halt ganz genau hinschauen. Und von denen kann man eigentlich auch erwarten, seid ganz genau in dem, was ihr sagt. Und für euch, um das auch noch damit abzuschließen, die Grundfrage war ja, wie sollen wir denken? Und nicht, wie sollen wir sprechen? Und das ist ja auch nochmal für euch da draußen, im ersten Schritt geht es darum, das aufzunehmen und dann so zu denken. Denk so denken zu können. Ob es jetzt ausspricht, dass das jetzt ein, weiß ich nicht, ein äh, Red Herring war, macht das hm. von der Situation abhängig. Aber dass ihr so denkt, dass ihr das herausliest, da ist schon sehr viel, glaube ich, häufig gewonnen. Voll, auf jeden Fall. Nee, fand ich cool. Also jetzt gar nicht so erstmal abschreckend natürlich dieses Thema, aber jetzt finde ich wieder was auch fürs eigene Leben mit rausgezogen. Ich habe noch eine ganz Kleinigkeit für die, die dir jetzt noch gerade zuhören. Ja. Im Aufnahmeschluss heute, der dann für euch in zwei Wochen kommt, ja. stelle ich noch ein paar solcher Typen ah, ja, cool. vor. Ah, auch noch einen, den ich richtig geil finde, ein sogenanntes Stroman-Argument, aber auch natürlich, das mhm. hat mir noch nicht, ne ähm, Misericundiam oder auch ein Tukoko-Argument. Also da wird noch ein bisschen was kommen. Seid gespannt. Finde ich gut, weil es, davon gibt's viele, also, es gibt es viele, ne? Es gibt auch viel, viel, viel mehr. Ja, ja genau, weil ähm, es gibt so eine Handvoll, die Leute, die sich schon mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt haben, kennen. Ne? Ich glaube, Atominem und sowas kennen auch viele. Harry vielleicht noch. Das kennt, nicht, das kennt nicht alles jeder. Wir sind ein Podcast für Einsteiger, die vielleicht wirklich auch ja einfach das noch mal hören wollen, um das zu wiederholen vielleicht, oder einfach auch junge Menschen, die das alles noch gar nicht mitbekommen haben, ja. so, ne, das ist hier die, das Prinzip von diesem Podcast, aber natürlich, wenn man da noch mal tiefer reingeht, gibt es ganz ganz viele Fehlstricke und worüber man stolpern kann äh, in den Argumentationen von anderen deswegen, ja, auch cool, okay, bin ich gespannt ich habe mich schon gefragt, okay, was machen wir im Aufnahmeschluss wird schwierig da äh, noch mal eine halbe Stunde, naja wüsste ich jetzt auch gerade nicht was da noch so übrig bleibt, ist erstmal logisch alles, macht erstmal Sinn jetzt, was du gesagt hast. Aber cool, freue ich mich Ich drauf. bin mehr auf den Kritik-Podcast gespannt, aber da ah, kümmern oh. wir uns gleich. Okay, genau, den hört ihr übrigens, um <lacht> diese Überleitung jetzt auch hinzubekommen, bei äh, Patreon und bei Steady. Da äh, gibt es eben diesen besagten für mich ja gerade äh, Kritik-Podcast, wo wir nochmal ja, fünf bis zehn Minuten, manchmal auch länger, ich glaube letztes Mal ging's so ein bisschen länger, nochmal diese Folge und auch alle anderen Folgen davor, die wir aufgenommen haben, kritisieren und nochmal ja, so einen kritischen Blick drauf werfen, okay, wir sagen hier eher immer einfach die, die ja, Theorie oder etwas über den Philosophen und, oder Philosophin und seine Theorie und gehen jetzt erstmal, versuchen das erstmal zu verstehen genau. im ersten Schritt und in diesem Podcast versuchen wir das nochmal auseinanderzunehmen, weil es ist natürlich auch nur oft eine Sicht vielleicht auf die Dinge, nur eine Theorie. Es gibt auch oft dann ja, Gegentheorien oder Gegenargumente. Kritik halt. Hm. Äh, so. Und äh, das könnt ihr hören, wenn ihr uns bei Patreon oder bei Steady unterstützt. Und wenn ihr uns ganz besonders doll... Achso, und übrigens könnt ihr da auch die Folgen äh, vorab hören, immer. Oder meistens und auch ohne Werbung. Und wenn ihr uns ganz besonders doll unterstützt bei diesen äh, Plattformen, dann werdet ihr in dieser Folge hier jetzt auch noch mal dankend erwähnt. Und dieses Mal, diesen Monat, geht ein ganz großer Dank raus an folgende Personen. Cleo, Ike, Erik, Hanna, Marc, Mehmet, Mieke und an Christian. Euch vielen lieben Dank, dass ihr uns äh, so sehr supportet. Auch an alle anderen Supporter natürlich vielen Dank. Und eh an alle, die hier einfach reinhören. Und hoffentlich etwas gelernt und mitgenommen haben. So, das war's mit dieser Episode für diesen Monat. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.